Deia l'expresident nord-americà John Fitzgerald Kennedy que si no som capaços d'acabar amb les nostres diferències, almenys hem de contribuir perquè el món sigui un lloc on hi càpiguen totes, perquè no tots veiem el que ens envolta de la mateixa manera. El món vist des dels ulls de Marc Joanati. He hagut d'obrir armaris, regirar calaixos, passar escombres per sota els llits i apartar cortines per demostrar que no hi eren. Encendre llums, obrir finestres i cridar «Fora ara mateix!», per si de cas n'hi havia algun fora foragitar-lo. He ofertar-me's a les meves filles, perquè dormin més tranquil·les i per si el fatal en contra es dona, que puguin defensar-se d'ells. Lanternes, escombres, mirallets o cabesses d'alls s'amunteguen als seus llits frisants emprats en batalles nocturnes. M'he fet fars d'assegurar, jurar i perjurar a les meves filles que no existeixen. Desenes de nits m'he quedat adormit abraçant a una d'elles per protegir-la de l'amenaça. El problema és que no sols existeixen, sinó que campen entre nosaltres. No són sé els fantasmes, ni les preciències del més enllà, o els esperits dolents, però que sí que sé és que els ogres existim. Els ogres existim, però no ens alimentem de nens. No és la seva tendra carn el que busquem, no són les seves ànimes el que desitgem. Si no ens alimentem de nens, aleshores amb què ens nodrim els ogres? Ho fem a base de cansament, de rutines, de frustracions i d'incomprensions de decepcions, de presses, d'il·lusions trencades i de traïcions a un mateix. Els ogres també vam néixer nens fa una eternitat. Com nens vam jugar, com nens vàrem riure i, per sobre de tot, com nens vam somiar. Jocs que oblidàrem, riures que se'ns feren estranys i somnis que se'ns van rovellar en contacte amb el pas del temps. Com més em miro les meves filles, més enveja tinc. Quan vaig perdre jo aquesta espontaneitat? Quan va ser l'última vegada que vaig explicar amb els ulls brillants per l'il·lusió, una anècdota que m'havia passat? En quina ocasió vaig controlar el virus que començaria el procés de conversió? Potser se'm va infectar aquella esgarrapada que em va fer assabentar-me que els reis i el Papa Noel no existien? I si va ser aquella ferida tan lletxa que em va aparèixer al cor quan el meu primer amor no em va correspondre? Després va venir aquell riure que vaig contenir per por a ser interpretat. Més tard, vaig presenciar aquella injustícia a classe contra un company i, malgrat que vaig intentar defensar, no vaig poder evitar... Perdre una germana va ser una mina antipersona, esclatant mil bocins, haver-me d'aixecar i recollir-me tros a tros per tornar a reconstruir-me, a reinventar-me, una manera de sobreviure a una cicatriu que encara avui estona es sagna. Poc a poc, a mesura que la meva innocència i la meva espontaneïtat van anar-se fent fonedisses, l'ogre que hi havia en mi va anar prenent forma. És en la manca de paciència davant una de les meves nenes quan l'ogre es percep. És en cridar-les quan em veig emmirallat com a ogre a la seva cara, és en oblidar que el com que els havia promès em puc veure que em creixen pels llargs, gruixuts i negres al cos. És en contestar de manera absent i automàtica preguntes que em formulen que se m'endureix i torna a verda la pell. Avui m'he promès lluitar totes les meves forces contra la natura de monstre que tinc dins, intentar enquistar-la dins meu en algun racó perquè no molesti, provar de vomitar-la o tal vegada eliminar-la del meu cos en una d'aquelles rialles que et deixen sense ler. M'he promès riure més i lamentar-me menys. Abraçar més -me les meves filles, escoltar-les amb atenció, fer-les riure fins que llàgrimes broin dels seus ulls o em demanin amb la veu trencada per la rialla que pari. M'he escrit amb bolígraf al palmell de cada mà, ogre. Però us necessito també vosaltres perquè em recordeu la meva condició. Si us plau, si em veieu pel carrer, anomeneu-me bèstia verda en creuar-nos. Si coincidim a la caixa d'un supermercat, si us xiuigeu-me a cau d'orella, monstre. Si em descobriu d'un seny ascensor, encara que la resta dels ocupants us mirin estranyats, grunyiu-me. Us prometo un ampli somriure i amb una alta probabilitat una rialla. Necessito recordar i que em recordeu cada dia el que sóc i que la conversió a ogres pot parar e invertir. Treballaré per tornar a un nen, per riure amb ganes i fer riure a l'altre. Aquesta és la meva declaració d'intencions i el començament de la meva croada personal contra els ogres. Aquesta nit, quan les nenes em reclamin com a guarda personal de la seva seguretat nocturna, els explicaré que he ferit de mort l'únic ogre que els podia afectar, fer enfadar, desil·lusionar o decepcionar. I que espero en breu quan el monstre estigui mort del tot, que junts podem anar a enterrar-lo o a escampar-ne les cendres a la mar o, simplement, a oblidar-lo en unes vacances en família.